A nyár a nagy ég után szinte unalmas lángolása ismételgette naponként önmagát. A magvakat megérlelte, a sarjút megnövesztette, a fiókákat kiröpítette, le is aratott, el is csépelt, és most már csak a kukoricát, krumplit, répát hizlalta, meg azt a párszem gyümölcsöt pirosítgatta, amit meghagyott a jég. A réten lazacsendült, az utak némák voltak, a békák zenekara feloszlott, a madarak elhallgattak és némán tanítgatták fiaikat, akik lassan szétszóródtak, mert úgy vélték, tudnak már mindent, mint a fiatalok általában. Fakultak a virágok a réten, szürkültek a mezők, csappant a nap lángolása, fakult a náda zöldje, vénült a nyár. Új kazlak a szérükben, telehassal szunnyadtak a pajták, csöndben őrizték a gabonát a padlások, új liszt szaga szárogatta a kamrákat, és őszreintő új csillagok születtek a növekvő éjszakák boldozatán. A nyár delelő ragyogása délutánba hajolt, a föld jól lakott, és immel ámmal majszolta már a maradékokat, és arra gondolt, jó lenne aludni. A hajnalok felett puhában lengett a harangszó, az emberek meglassúdva jártak, a legyek unalmasan zümmögtek az ablakon, és a kutyák még ugatás közben is ásítoztak. A fecskék kireptették már a második fészek alját is. Komoly kis szemük a fiatalok repülését figyeli, vagy elgondolkodik, mint amikor az öregek a kájha mellett ülnek, és nem szólnak, mert minek a szó, amikor úgyis egyet gondolnak. Toróval persze nem lett semmi baj, mert Toró még éhesen se bántotta volna a fészket. Igaz, nem is félt hozzá, de Toró egyébként is kovér volt. Tulla megfényesedett, repül már, ha nem is tökéletesen, és patákkal való barátsága ember feletti, amivel nem mondunk sokat. Paták már el se tudja képzelni az istálót a nélkül, mert ki szapora és szemtelen nemzetségét, és főleg kinek csillogna a szeme a lelkes bámulattól, amikor paták apjáról beszél, aki nagy volt és gyors, előkelő és okos, szóval olyan, ezé. Olyan versenyló. Bú megerősödött. Anyja nem tud betelni vele. Ha kimennek a vályúhoz inni, Bú oktalan ficánkolásokat végez a baromfi nép élénk tiltakozása közben. Tástás hát, hát igazán szólhatnál, Mú, ennek a mafla nagyfiadnak, hogy másodbolonduljon meg. Mú ellágyulva csorgatta ki a vizet szájából. Ugye nagy, mindenki mondja, és elégedetten ballagott az istáló felé, míg a borjú vadrohanással kanyarodott még egyszer az udvarban, megkerülve a szalmakazlat is, hol bújtár hasalt és farkcsóvával nézte gyermekei idétlen hempergését. Bújtár gyermekei határozottan szépek, kövérek, és nyakukon fehér örvet viselnek. Felpenderített kis farkuk állandóan helyesli a világi dolgokat, az élet határozottan szép, a játék gyönyörűség, a szalma meleg, Szóval a boldogság úgy lengett körülöttük, mint a kolbász felett az illatos gőz, amikor bú, vakon és hasonló örömtől eltelve közibük rohant. Az ugyan nem igaz, amint később bújtár állította, hogy eltaposta gyermekeit, az azonban igaz, hogy bújtár egyetlen hördüléssel beleharapott bú lábába, és még azután is égtelen acsarkodással kergette körül az udvaron. Szerencsére a tehén az istálóban volt, így csak Berti jött elő a zenebonára. Vahú, vahú, vahú, vahú, panaszkodott Bújtár, eltaposta a gyermekeimet. <sínt> Berti ezt nem értette, de a borjú lába vézett, és ezt értette, ezért egy rövid botta alaposan oldalba dobta a kutyát. Megvesztél, ordította, majd adok én neked. Ezek után bekötötte a borjú lábát, és kiment megnézni, miért vinyog az egyik kiskutya. – Na, mi baj van? – állt a Berti, és már tudta, hogy miért volt a csetepaté. Csend lett, csak a sérült emelgette az egyik lábát. – Fáj! – Mutasd! – és felemelte a földről a kis ebet. A másik három erre sebes farcsóválásba kezdett, mondván – az a nagy, az a… rálépett a lábára! De ekkor ott volt pár bújtár is, és aggódva, de fenntartással csóvált a farkát. Meggyógyul ne félj, simogatta meg Berti vahur fejét, azért nem kell mindjárt harapni. Így aztán a békesség helyreállt az udvaron. Vahur bekísérte Bertit, mert a kutya hírből sem ismerte a bosszú tulajdonságát. Végeredményben minden rendbe jött, sőt bújtár egy szép darab csonttal loholt vissza a fiaihoz. Biska azonban megállította. Miska gyötrődően unatkozott. Néha bement ugyanaz istálóba, hogy egy kis bajt keverjen, de mú szerelmes volt borjába, toró patákba, és olyan szent békesség ült a szénaszagú csendben, hogy Miska hányni tudott volna, ha a szamár egyáltalán tudna hányni. Amit egyszer Miska lenyelt, azt meg kellett emészteni, akár élelemről, akár eseményről volt szó, és Miska herélt aglegényi érzés világában ezért terebi el mind a állás. az emésztéshez szükséges volt egy kis egészséges piszkálódás mint a safiányos embernek a somlai bor állj meg vahur csapkodott farkával láttam, megvertek enni nem ad ez a Berti, de ver." Bújtár óvatosan letette a csontot és szívetele volt Berti szeretetével mi? szóval megvertek Megharaptam bút, nem kellett volna. Mindegy, megvertek. De utána ezt a gyönyörű csontot adta Berti. Anyádat sose verték meg, méghozzá olyan vastag bottal. Nem is éreztem. Miska kezdett ingerült menni, mert bújtár már menni akart, és sehogy se sikerült a mérget belecsepettetni. Csak ült, és boldogan nézte a nagy csontot. Tulajdonképpen meg kellett volna harapnod Bertit akkor nem merne hozzád nyúlni máskor. De te igazán gyáva kutya vagy. Te miért nem harapod meg, Miska? Az más. Mindig azt mondod, az más. Nem más. Magam láttam sokszor, hogy te ezt nem érted. Lehet, Miska, de látod, ebben kelének van igaza. Mindenki úgy tesz, ahogy neki jó. Ha meg akarod, Bertit, harapni, csak harad meg magad. Aztán majd alaposan elver, de te már megszoktad. lak Vahur szőre felborzolódott. A kutya már nem az a kutya volt, aki lusta önzésében minden ostobaságot lenyelt. Miska ezt elfeledte. Elfeledte, hogy vahurnak kölykei vannak, gyanakvó, óvatos, de érett anya, akinek szeméből sárga villám csapott ki, és jelentőség teljesen csak ennyit mondott. Hrrr. Így átak egy darabig, aztán Vahur felvette a csontot, és düktől feszülő inakkal minden pillanatban támadásra készen elment a kazaha felé. – Vesz meg! – fújt Miska magán kívül és gyilkos méreg öntött el egész belsejét. – Vesz meg, te büdös szájú, te! És vesszenek meg a kölykeid is, és... És vessen meg az egész atyafiságot, és a nyűvek koppasszanak meg, és a tetők szívják el a véredet, és vakulj is meg közben! – az átkozódás jót tett Miskának, könnyített magán, és elindult az udvar felé, de ez a könnyítés csak annyi volt, mint amikor a tengerből pár csepp kicsapódik a patra. Az élősövényben Citér bujkált a cinege, és fiait iskolázta. Citér, billegette fülét a szamár, Citér, az egyik fiad az előbb vitte el ner. Sírt szegény nagyon, úgy sajnáltam. A cinke okos kis szeme megrebbent, és egy pillanat alatt számba vette fiait. – Az én fiaim itt vannak, nagyfülű, az álmaid meg mondd húnak! Miska epéje megint kiömlött. Úgy megrántotta a sövény egyik ágát, hogy a cinkék ész nélkül rebbentek a levegőbe. Miska gyűlölettel nézett utánuk, remélve, hogy Ner talán elkap egyet közülük, de Ner nem látszott sehol sem. Amint azonban felnézett a levegőbe, felnézett Kúri is. A tyúkok ilyetten pislogtak, hogy mit néz a szamár. Ott hagyták a lábast, amiben korpás saláta volt, és ott hagyták a kis amibe amiben az előbb öntött friss vizet Berti. A kakas vészjóslón kerregett, a tyúkok elbújtak, Miska pedig odament, felborította a vájút, és megette a salátát. Azután bement az istálóba, és azt mondta Múnak, Berti egy nagy csontot adott vahurnak, hogy máskor is harapja meg bút. Gondolhatod, Vahur egy csontért, mindent megtesz. Lehet, hogy veszett is. A választ már nem várta meg, látta, hogy a tehényszeme elsötétül, s ez elég volt. Most már majdnem megnyugodott, de még nem teljesen. Az udvar üres volt, azért elhatározta, hogy kimegy a rétre, hát ha ott akad valaki, akinek lehet valami komisságot mondani. A réten senki, a patak üres, a rövid fűű nem suttog, a nádasnak nincs már mondani valója, a bohrok elvénülve álmodoznak, s a kertvégi gyepűk alatt mélyen alszik a nyár. Szája nyitva, barna lábát megvagdosta a tarló, dúskeble ellapult rongyos kendője alatt, és szakadt kötényéből kidőlt a földre az öreges ajándék, amit még vinni akart valahova valakinek. Egy kis virág, egy kis gomba, egy kis gyümölcs, egy kis méz, kései szerelem, Megunt napsütés. Nem utassátok az öreg hogy tele vagyunk már, mondják kövér és ostoba gyerekei. Hadd teljék kedve, aztán ha elment, szórjátok ki az egész kacatot. Alszik a nyár, ráncos, öreg arca mosolyog. Hogy őrülnek majd neki, álmodja, és szívében a jóságot lapátolja a halhatatlan élet ami kireppen majd egyszer a fáradt testből s avult ronyok alól, de magával visz mindent, hogy ideje érkeztével önmagában megújulva újra odaadhassa magát az átfagyott, okosságában és keménységében didergő és nyomorúságában magára talált földi világnak. Miska azon gondolkozott, hogy bemegy a nádasba és kikezd csetnével, aki a tavaszon gorombáskodott vele. Ekkor Kele, meg társai ereszkedtek le a rétre, mire Miska jó kedvere derült. Kele túlságosan fülényes volt nemrég, kelének most lehet egyet s mást mondani, esetleg a másik kettőnek is. A gólyák csak áldogáltak, Miska arrafelé kezdett legelni. Persze csak úgy mellesleg. Néha úgy látszott, mintha észre se venné őket, néha egészen elfordult, de a végén ott volt mellettük, és meglepetten felkapta a fejét. Nini, ti is itt vagytok? A két gólya mereven kivúzta magát. Nem hozzátok szóltam, billegette fülét Miska, hanem Keléhez. Kele sokszor kép ezt, azt tőlünk. Kele meg sem odszant, de aztán ránézett a másik kettőre, és lassan elindultak a patak felé. Miska utánuk ballagott. Bizony, szegény kele a trágyában turkált, amikor leesett a nagy fehérség. De azért nem szabad megszólni, és kérlek, ne mondjátok el népeteknek. A három gólya átlendült a patakon, és a túloldalon leszállt. Komolyak voltak, merevek, és közbül, a patak, melye Miska nem mehetett át. Most persze szégyeli szegény kele, de hát ami igaz, az igaz. A gólják felnéztek az égre, tollászkodtak, elérhetetlenek voltak. Lágy idegenség vette körül őket, de ez olyan volt, mintha nem is lettek volna. Itt voltak pár lépésre, és mégis mérhetetlenül távol. Érinthetetlenek. Amikor kurri vertek elét, folytatta Miska, naponként szokta verni, néha segítettünk rajta. Igaz, kurri kegyetlen volt, mert rúgta is. Kele megvakadt a csőretövét, és ásított. Mellette a két fiatal, körülötte a rét, mögötte a patak, és ezen kívül senki, Senki sehol. Miska dühében már a partot vágta apró patájával. Akkor bezzeg jó volt az ember, meg én, meg vahúr. Azt mondta, megutálta a fajtáját, hogy büdösek vagytok, hogy ha éhesek vagytok, megeszitek a fiaitokat. Az egyik gólya kelére nézett. Mi ez? Erre nekünk nincs szavunk, lépett egyet kele. Az emberi szolgái azt mondják hazugság. Felejtsétek el! Ne is hallgassátok! A két fiatal gója ilyetten lendült fel a levegőbe, és körözni kezdett felfelé. Kele ránézett Miskára. Sajnállak, Miska, és ha majd csíkos lovat látok rohanni a nagyfüves pusztaságon, talán rád és patákra gondolok. Nem tudom, mit akartál mondani, és azt érezted-e, amit mondtál. Nem is akarom tudni. Talán eszembe jut még Berti, meg a többiek, talán nem. Tás is geget talán üzentek volna szabad de már nem lehet. Még egyszer talán beszéltem volna velük, de most megrémítettél, és már nem szállok leg többet közétek. Beteg vagy, Miska, mert más van a szívedben, és más a nyelveden. Félek tőletek, és elmegyek. – Kele, – bólintott megenyhűve a szamár, – nem kell azt úgy venni, hiszen barátok voltunk. – Igaz, de ez már nincs. Felesleges. És mert nincs rá szükség, el is múlt. Vége, Miska! Te kele! Vége! Indult el a nagy gólya. Én most becsukom a szemem, és amikor újra kinyitom, már nem látlak. Kele most megfordult. Itt vagy még, Miska? Hát hol lennék? Nem látlak. És úgy már soha többé nem látlak. Feldobta magát a levegőbe. Csak a száncsapások suhogása hallatszott. Feljebb. Egyre fejjebb és egyre halkabban. Aztán csak a csend csorgott a réten. Miska nézett a szédítő vad, de szabad magasságba. A nyaka megfájdult, szeme elhomályosult, lába megrodjant. Okos fejét valami lehúzta a földre. Kellenem szállt le többé az udvarra. Már hajnalban kirepültek a rétre. Vadáztak, jól laktak, pihentek. A felhők írdatlan magasságából látták, hogy a távoli falvak felett is megvillannak a gólyaszárnyak. A réten aztán lekaszálták a sarjút is, a költözők fogytak, a maradók pedig hangosabbak és felszabadultabbak lettek, mint a házigazda, ha búcsúznak a nyaraló vendégek. Megcsendesedett a kert, meg a nádas. A mezők és erdők, mintha lehajtották volna fejüket, mintha egyetlen sóhajtó alkony lett volna az egész világ. Az éjszakák újra végtelenek lettek. A csillagok alatt ismerős szárnyak sziszegtek, suhogtak. A három áll a kémény mellett. Hallgatja a vándorlás ismerős hangjait. Hallgatja az éjszakát, melyben tüzet rakott már a vágy a távoli tájak és utak sóvárgásából. Most még csak hárman vannak, de a ösztön végtelen szálai rendeződnek már, erősödnek, és minden gója minden góját érez, múló testén túl az ős születés ösztönében és törvényeiben. A messzeségnek könyörtelen, fájdalmasan édes hívogatása ott suhog a levegőben. Egyetlen szava van csak, ami nem szó, nem fény, nem hang, neve nincs, mégis több, mint az ember kőbevésett és elfelejtett emlékei. Készüljetek! Valami reszket a levegőben, Porzongás, intés figyelmeztetés. Érezni lehet már a láthatatlan utakat. Körülöttük elsüllyedt most minden. Nem hallják a zsúptető halk moccanásait, a Kakasok éber kiáltásait, a szél játékát a sövény ágai között. A három nagymadár egyetlen várakozás. Valami történt az estében, valami közel jött hozzájuk, valami körülöttük van, de a sötétség nem tud szólni. Virrad. Először a vizek csillannak meg, azután a dombok emelik fel púpos hátukat, mint tápászkodó igavonó állat. Dereng a föld, s a völgyek alján hűvös árnyékban önmagát siratja az éjszaka. Hideg harmad szikrázik már a réten, és a világosság kiáltva hozza közel a messzeséget. Látjátok? A legelőn mozdulatlanul állt egy csapat gólya. Az este érkeztek, pihentek az éjjel, és most várnak. Halljátok! A csapat mozdulatlan, és hallgatja kelét, amint megkiáltja az embernek, a háznak, a tájnak, minden életnek a búcsúzó ősi köszöntőt. Csend van most az udvaron, a kelepelés száraz pergése önmagába hull és elenyészik. Azután három árnyék repül végig a házfeér falán, nyomtalanul. A csapat, mintha csak erre várt volna. Egyetlen lobbanással a levegőben van mind. Keléjék már le A föld süllyedni kezd, süllyed a fészek, a nádas, az öröm, a bánat. Elmúlt a nyár, és mintha semmi se történt volna, csak egy csapat gólya száll a tarlott mezők felett, délfelé, délfelé. Felolvasta Kukusnyósz 42